Ostegun Santeguna bai? eh, bueno, oste zen orduan, nunbait hor Bizkaiko Enkanterrietan zuko esan dituzuen bezala, Aprilaren 8a. bueno, konta egun oso ze zenetan eta hor Nicolás de Palacio hau. Bueno, Nicolas de Palacio ba se retarbazen. Ez da inondik eh historiko bat edo ba Mendira Joan zen eh, Ostegun Santoa Izaki Arratsaldean galdutako behi baten bila eta han lainopean bella aurkitu ez, baina animak agertu zitzaizkion, kantidadia gertu zitzaizkion. Gainera itxura, zba, bueno, itxura honekoa ongi jantziak, eta erpegi zereola, bueno, musu gorrikoak, eta, bueno, soadeitsuak ez, hola irribartxu eta gertu zitzaizkion. Eta, bueno, honek aldetu zien ez? zer nahi zuten. Eta gehienek eskatu ziete, ba bueno, mezak eta emateko. eta animak ziren purgatorioko animak zeruan sartu gabeak, ba, munduan ba egin gabeko promesa edo zorren bat edo ba, zutelako, ez kitatu gabea eta hori eskatzen zioten. Normalen ziren ba alako tokian, alako mez emateko. ere hiru meza orioseko zarronte izaten da. Hiru meza hiru deliza desberinetan edo mm -hmm. kandela jastea, hartzea edo alako gozek baina hiru toki desberinetan. Edolimosna mate bai eta. Edolimosna baldin bazoen agindua ez, eta betegabea, baina, eta gainera, batokiak ere kere konkretoak alako, elizan alako, ermitan alako, ez da ginun, ez. Eta, bueno, baten batek ere aholkuak eta guzti eman zion, ba, bueno, hola segitzeko, eta mingein gaiztoi eta kargo egiteko, eta esaten zion, <risa> e, beste batek arpegia leztan zion eskuz, Hori bai dela gauza arraro ez, anime, anime eta lako kontakto fizikoa ja, baina bueno, ala, kontatu bintzat bera kolaxen kontatu zuen. Ez, ez dut esaten gainera, eh, bueno, animak, eh, animak ikutu ezkero, ukitu ezkero. Mm. Erre egiten zaitu lan? Bai, horregatikan egiten zaita erraruan. No, beste, bueno, egiazan animaka gertzekoan oso gauza normala da. Euskal Herrian Europa, eta... Europa osoan. Europa osoan, osoan behar badan mundu guztian ere. Behar badan, bazpare esango dugu, Europan, bai, e, kristamunduan eta oso gauza normala da animak, purgaturioko animak eta gertzea, eta argi modura hemen agertzen dira itzal moduko batzu edo dira ez bestetan argi modura gau ez baldin bada hori amoinak berak esaten zuen erregu baten azpian agertzen omen zela tazkenian galdetu zer nahizuen tarek ere meza bat errateko bezerranta. meza ba, zerura joan menzen ez baitzen agertu ez baina beste batzutan agertu egiten dira eskerraken bateko orduan ba, eskua zatu eta orduan kontuzi biliberda zapi bateo zer jarri berda erre egiten baitute eta ortxe geratzen nomen da marka kontatu behintzat alaxen kontatzen da Eta ba arima hauek ba, horrela etorri zitizkion ez? E, bueno, batez ere meza eske edo bueno, zerura joateko bueno, e, eta eginez, ba senidei eta esateko taile pagatzeko ta egiteko gozatu, ez? Gozatu da beinzat e, gizon hau, eh nonbait e, bei galdu baten bila joan joantzelamendira, mm -hmm. Eta oste egun santodunez lan egiteatzen, etzegoen oso ondo ikusi Ez ez ezta bueno, orain baserritarrak esan beharko zigun garai batean beintsatu gehiena baserritarrak zirenen gaur egun ja kalendario laboralak esaten dizu, lan egiten duzune edo festa duzun, ez? Ba, eguerdietarte oraindik ere egin zitienen lana baino hori hortik orri, aurrera ba suposatzen zen ba mezara eta bueno, ez halako funtzio etara Joan Bertzela eta oso gezki ikusiaz egin eta batzutan, ba kontatzen dute, nola gizon batek ba idilak eta galdu zituen, ba, lanean egotea batik, ez, mm -hmm. eta, bueno, putzu batean erori, eta, bueno, bueno, azken finean, gerta erau, nolabaitere, ba, mitikoa dela zen daiteke, ez, e, historikoa, baino gehiago, historikoki datatua dago, baina, bueno, behi galdu baten bila joatea hori adibidez, maren dearen, bueno, bera jasotako mitoetan askotan agertzen da, ez, eta nasi eta beste bat zela, o, edo, berea zelakoan hartu, eta gero badea broa zela, ez, behi gorri bat normalean, behia edo behor gorri bat, eta elako gauzak. Orduan hemen elementu asko biltzen dira, ez? Giretz. Ostegun Santu denan lan egitea, ber badabe bere burua zuritu noizuen, ez? Animanasun honekin euskalo, behiarena, gero hiru tokitan eta ematea, ez? Animak agertze dez dirudinez Ostegun Santu oso eguna proposa gomenda animak eta agertzeko. Egun horretan Berari ere, Nikolas de Palazio honi esan zioten ez, iruriun urteko indulgentziak irabazten baitituzte, harime, eta orduan, pentsetzeko da, batzuia zeruan sartzeko bidean jarriko direla, orduan, gauza asko biltzen dira, ez, e, errelatu honetan. Eta orduan, itxuro denez, harimak e, ere sailkatu egiten dituzte da. Klase desberdinetako harimak da? Bueno, hauek purgatorioko animatira, eta ah, oso ondo tratatu zuten, purgatorioko animak, suposatzen da, direla, en finez, erabatz, zen eta zehatzak Eusska ba, ez agit santuakigu bai, baina euskalo gaininako guztiek dalak egongo ginen, baina gero badire beste batzuk animalia apartatuak eta erratuak eta parte txarrekuak eta hoiek izaten dira ba, infernuan egon beharrlotenak baina penit egentzia baddo ba, bueno, munduan egiten dutenak ez. munduan mm -hmm. ez mundu fisikoan edo, baina hor batez ere gago ez agertzen dira oso peligrosoak dira, ez, hori jendieta eraman egiten dutelako. Ehone bueno, kontatzen zuten, ez? Er, anima erratuak eta esaten direnak mm -hmm. eta gau ez ibiltzen direnak, hoiegia ja, pekatu larri bat izan dute, ordan hoiek ez dute erremedi izatela. Bain leku jakin batzuk homen dituzte, ezta? Mm, e, Ideologiak bai, dio, bide gurutzea. Bai, bide gurutzea, oso e e osotuki e e ona da, e erritza e -her dute, ba, gaztelu gatzeko bidean ere, ba, oso normala omenla, edo zela gaintzat, ez? Animak eta agertzea noski, e, gau ez, normalean gau erdian, edo bestela egu ere bai, orduan bi itzal dituzunean orduan pentsatzeko ez, bat adela zurea eta bestea ba anima batena ze hori itzala ere, bueno, Euskal ez esaten da, itzala ondiko persona eta izateaz bai. ez dakit horrekin zer ikusi duen ez, edo ardara, ez esaten da, hori ez mala sombra bada persona mm -hmm. bat arronga iztua edo maldita zea, tu sombra esaten denean edo ja, bueno, hori Euskal mitologian ere axularren itzala gertzen da, ez bere eskapatu zela, de abrorenko bazulotiko baina itzala barruan geratu zela eta. Arima hortxe zegoela, ez? Mm -hmm. Bueno, hor e, bueno, kontu horietan eta kokatu behar dugu, ez? Ipui, hau. Ipui, parkatu, mitu, hau. Mm -hmm. da, asmatua dela eta hau bintzat, berak zin egiten zuen ola xin gertatua zitzaiola eta osa da gainera gizon hau e, Nicolas de Palacio e, baserritarrau mm. Juan zitzaiola apaizari eta bai. datu guzti hauek e, ba hortxe daude historikoki Bai Montellanoko bueno Sagarmina gabeledoko apaizatia Montellano da inguruko beste erriska bat eta bai. berari kontatu zion eta honek bueno bera kontatu bezala ez eta zine egiten zuten olaxen kontatu bezala jasotzen zuela Eta ez bakarrik ostegun santuan, e, gero ogeitabi egunetara berriro mendira joan eta agertu zitzaizkion, orain bakarrik bostan ima, esan ez, ba, bueno, nabardura batzuk edo egitera, mandatu guztiak ez omen zikion txintxo-txintxo bete, edo bueno, txintxo ustean berak bai, baina ez ondo, eta, ba, bueno, ez, pues, batek esan haziola ez dakin ilizan emateko meza, eta etzutela horrela egin, beste toki batean emana, Ni beste batek gainera horri izena agertzen da Ignacio Martínez, Ignacio Martinef Zenak, ese de bueno, Arena Arimak, herrita eta guztiei egin zion, ez, e, bai familiako eia izan aziela, baina ez zutela bete, ordun bere errua zela. Aberaz inguruko pertsona ezagun batzuk ere bai, bai, bai, batzu zizkio. bere senidea eta claro, bueno, ingurukoak, noski. Orduan ikusten da ez kontakto dagoen edo oso naturaltasunez hartzen ziren gauza horiek gaur egun par egiten dugu, baina orduan ez zuten egiten. Eta ba, e, Ignacio Martínez honek errite egin zion eta orduan honek esan zion ba, idatzita emateko. Klaro, zebestela inbeste mandatu man ziotela idatzita emateko eta orduan ondo beteko zirela eta orduan animak desagertu dintziren. <hieres> Beraz, hortxe eh, historia, hau euskal herrian gertatu da da, enkartrietan, las, las muñekas esan duzu? Bai, las muñekas. Las da, muñekas herrian. ba hori, justu las muñekasko mendigaina pasatai abeste aldean Santander aldea da. Baina Xabier, esan dezagon, Europan eta abeste leku batzutan antzeko gerta erak, edo edo mitologian jasota dauden eh, antzeko gauzak badaudela. Azta. Bai, euskal mitologian bintzat oso normalatira eta bueno, ba, esaten dut, niri amoinak bera kontatzen zizkitzen, eta esatzen zunez, egia zen gezurra zen nik ez tekin bineo, entzun bezala kontatzen dut, bagu, ere gauza bera esaten dugu, of. baina beste tokietan ere, bai, eta literaturan bertan ez, jamlete, naita, mm -hmm. gertu zitzaiola, edo dagoen joan tenori hori, horretu ban oso gauza normalzat hartzen zen, ez da? Hau gazte kontatzen dizunean, e ese orbigi hartzen dute Xabi. ja alucinatu egiten dute ez hori bakarrik baino, bueno, baino dabilgintzien erakusketa ta eta ba, irakasleak berak esan zuen, bueno, ez zaudela pentsatu hauek gauzak gain zarratiren, ni herritik orballadolideko herritik etorri nintzenean eta bo, ez dakizu ze z aventura bilborainoristeko, bai, en 600, oso, oso zarrabiliz besola ta ez otro, en 600, er, eh? <laughs> en <laughs> <ez? laughs> referentze gordoen ja animak eta euskal ozer duten buruan Arimak eta ditugu, attendituguni. Ez dugu behar bada aipatu, baina bueno, e, ostegun santu eguz handozu dela egunika proposena, eh, horrelako gisa horretako arimak edo agertzeko mm -hmm. eta orduare bai, ordu jakin batzu daude horretarako. Bai, egoerdean edo gauerdean bate hori normalena omen da. Omen da, mm -hmm. bueno, gero bestaldetik, beste tokietan eta beste momentuetan ere agertu daitezke, ez? Mhm. Mm Bueno, o sea, verdad que eh? sí. Ordua nostre kontu zibilita. Na <risa> ezpere. Eh? Benda den aden esaten dut hau beintsate hemen jaso dugu, hori ba, bueno, ez mil eko apirilaren 8ean, eh ba hori las muñecas errianto ki batean gertatu zela. <risa> ez horduan, bueno, printzipioz I or zentsurretan historikoa da. Historikoa gertatu zela edo bizitzat Nicolas de Palacio gainera izena ere ezagutzen dugu. Zen mitota normalean da, ba ez dakin nungon eskame ateratzen den dira baina izena apellido oso gutxitan eta batez ere eguna tokia bai seazten dela askotan, baina eguna eta ez da inondik ere ez, ez? Etepapereetan eh? olagartzea, ez? Bai. Bueno, historian ez da inarrarua. Covadongarena oso famatua da, ez? La Reconquista eta bueno, Espainiako historiaren hasiera, Covadonga kristauek bintzatola kontatzen zuten musulmanek beste bodu batera utzia dute dokumentuetan esaten zuten ba nola ba, hori ezko bazuloan sartu ziren E kristauak eta gaistuak moiruak jontzeitzeezkiola eta orduan ba fletchak eta geziak bota mm -hmm. eta orduan ama virjinak ba fletxoiek itzuli zizkiela mairuei eh, ez mm -hmm. orduan jawo no bueno, izututa eta egin zutela eta hori hartzen da ba, errekonkista Espainiako, bueno es, bintzat historia ofizialaren nazta pentsat edo hartzen denu hori mm -hmm. edo Santiago patron de España Santiago matamoros esaten zuten agertu egiten zela Santiago bera mairuakiltzera Eta dokumentuetan horrela jasotzen zuten, eh? Gara hiartako dokumentuetan bintzate hori egiatzat hartzen zuten. Isabelarra ginek ere bazuen historiaren bat, ezta? Bai, baita ere, bueno, ba, etzuela atorra mudatuko granadatartu arte, eta, bueno, nola ez, eba, bueno, or jainkoren laguntzatzen beste komentzen, ez? Ta, bueno, hori denek egiten zuten, noski, eta musulbanek adarekin, eta ez? Baina, mm. bueno, hola geratu, dira gero gaur egun zinezten dugu, leztu zinezten, baina beraiek idazten zutenean hori hola gertatu zela, Hola, zuten. Uh -huh. Baina ez eh, hori ni lo tempore eta horre heredaro haberimatendu herdioroa oso gauza nebulosa dela. 19. E, mendean ba justo urte hauetan, bueno, orain ja bi urte ziren gerrakarlista Euskal Herrian bukatua zela, baina bueno, gerrakarlista honetan bertan Don Carlos en ejércitoan eta la, bueno, Doloretako Ama, ez? Ama Virginia, advocazio batean, baina Ama Virginia, generalísima de todos los ejércitos tolos egertzitos karlistas nazki, no declaratu azuten, pentsa azuduloreta ko ama, prinsipio zorduan, zegoen, karlisten alde borroka eginez, generalisma, hau da, izendapen izen militar bat, eman zioten. Uh -huh. Eta bueno, bandera eta guzti, uste du tolosak alderdi karlistan, lehenago bintzat bazookaten, oh, yeah. la bandera de la generalisma. Hah. Uh -huh. ikusten den eh? dose. Beraz, e, ostegun santugunez e, arimare emate gertu ezkero, bosteko ematerik ez dago, ezta? Da, Xaber. Mm, bueno, va esperé, va esperé, pañuelo de Quine, va zer eskatzen duen, eh, ere horrek. Aha. Uh -huh. Edurki ba, ba, Xabier, e, kerejeta, millezker, millezker. ere jeta, mi ezker, mi ezker. Baizue ere. Bueno, kontu honek pizka bat hori gertegotik, eh, ezagutaraztea emategatik, eta gaur 15e hemen espero zaitu go berriz ere. Hemen zegoen go. Bai?